Scurt. Sherlock Holmes și cei șase Napoleoni de Conan Doi, traducerea și adaptarea radiofonică de Eugen B. Marian În distribuție, Victor Revenciuc, Mircea Șeptilici, George Oancea, Mihai Fotino, Constantin Brezeanu. Regia artistică, Dan Cuisan. din Baker Street, cu pipa fumegând tihnit, înconjurat de tablouri, de bibelori prețioase și de covoare care vătuesc zgomotul lămbrei, lui Holmes îl lipsea în ziua aceea un singur lucru, dar suficient ca totul să-i separă pustiu, o enigmă încă nedezlegată. În așteptarea ei, se mulțumea să dezlege cuvinte încrucișate, Mă rog că sosirea unui vizitator bine cunoscut, inspectorul Lestrade, de la Scotland Yard, îți îi speranțe. Inspector! Hei, -a -a -a de -a -da. Iar eu nu pot trece prin fața locuinței unui colaborator atât de prețios al iardului, fără să vă văd. Cu ce vă pot fi de folos, maestre? Pentru moment, doar cu un cuvânt de patru litere folosite arheologii, care începe cu litera P. Aha, el voi pune sub urmărire. Nu știam că vă dedați și acestei gimnastici cerebrale. Ce vrei, Inspector? În ultima vreme am impresia că o bună parte din criminale britanici au devenit rentieri. Sau că oamenii poliției își fac prea bine datorie. Nu mai are niciun caz mai pasionant de la furtul tabloului de Reynorț pe care Lordul Derby l-a recapătat. Desigur, tot datorită perspicacității pe care ați dovedit-o. Eh, da, da, da. Dar uh, uh, nu și cu Diamantul Borgia. E tot dispărut, nu? Da, tot, tot. Știți în ce stadiu rămăsesem și de atunci n-am mai progresat. Iar strâmahos, nu știam că e musativ. Vină, vină, vină, Watson. Da, Dar vă cunoașteți? ți amintești de Inspectorul Listre de la Scottrand de Arne, așa? A, da, tirește, deși ne-am întâlnit mai mult în beznă Ce mai faci, Inspector? E, ca și ta, doctore, caut să fac mai sigură viața cetățenilor cinstic. Da, Încep să discutăm despre furtul diamantului de Borgia, Watson. Aha. Și, până la urmă, l-ați rezolvat, Inspectorul? A, ah, nu, doctore, nu. Mă tem că ne aflăm încă departe de soluționarea cazului. Ah. A, dispărut de mai bine de un an și nici urmă de el. Uh -huh. Ne-am extins cercetările și peste o cea, deja. De <laughs> După câte îmi amintesc, bănuierile cădeau asupra cameristei Prințesei Borgia. Așa este, domnule Holmes. <laughs> Dar, de vreme ce diamantul nu a putut fi găsit, am eliberat-o din lipsă de dovezi. Deducțiile dumneavoastră erau foarte logice, bazate pe faptul că fata cunoștea cel mai bine diamantul autentic și îl putea deosebi de imitațiile prin care posesorii îl apărau de rău făcători, fiindcă fusese și în serviciul familiei Doria care deținuse inițial diamantului. Exact. În orice caz... Vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care mi-l ați oferit. Eu trebuie să-ți mulțumesc. Știi că nu sunt liniștit decât atunci când lucrez la rezolvarea unei probleme. Când vă ajut, nu fac altceva decât să mă salvez de plictisează. Ca să vă facem mărțurisiri complete, prietenul meu să abia așteaptă un caz interesant acum. Așa. Nu am avut niciun client de 10 zile. Da, da, lumea a devenit teribil de banală. Nu ne poți ajuta? Dar ce vreți să spuneți? Un caz de rezolvat, vrei nimic? Tobii, mă, care se merase perplex și... <sus> nu, nu, nimic care să merită atenția, domnule Holmes. Într-adevăr, pare că mai toți răufăcători din Londra au ieșit la pensie O s-au dus la țară să crească găini. <sus> Personal, lucrez acum la un caz, dar... Nu, mm? nu, e prea mic ca să vă încurcați cu el. No, poate că este adevărat, stres, dar uh, experiența m-a învățat că lucrurile mici sunt de obicei. Cele mai interesante și prime de surprize. Da, de bine, am să vă și cred că intră mai mult în competența doctorului Watson. Da, e ceva contagios, o vânătoare de microbi, Un fel de demență, oricum o poveste strană. Cine și-ar fi închipuit că ar putea cineva să fie aprins de o ură atât de aprigă împotriva lui Napoleon, încât să sfărâme oricare statueta lui pe care o vede? O, am auzit de cazuri și mai ciudate. Da, sunt de acord, dar când individul respectiv comite o spargere numai ca să poată sfârma statuietele, atunci poliția este silită să se ocupe de o asemenea afacere. Sbargere? Ah, mai interesant ea să auzim detaliile. Stați o clipă, am totul notat în agenda mea. Da, Da, boftim. Totul a început acum patru zile la magazinul de obiecte de artă al lui Morse Hudson. Vânzătorul șef a părăsit pentru două minute și s-a întors în fugă, auzind zgomot de obiecte spate. În magazin a găsit pe dușul mea o statuietă de ștub făcută țăndări, un napoleon. A alergat <sus> în stradă, dar nu l-a mai putut ajunge pe vinovat. Dar pare pur și simplu fapta unui hooligan. Așa am crezut și noi, doctore. Dar al doilea caz a fost mai serios. S-a petrecut chiar noaptea trecută la locuința doctorului Bernicot din Kennington Road. nu îl cunosc. Are una din cele mai vaste clientele din toată partea de sud a Londrei. Exact, exact. Ei, când a ajuns acasă ieri seară, a văzut că fusese vizitat de spărgător, dar nu lipsea nimic decât o statuietă de ștuc, același Napoleon. A dat peste ea, lângă gardul grădinii făcută praf și pulbere. Extraordinar. Spune-mi, te rog, Listred, doctorul Bernicott, Napoleonul Napoleonului tot de la magazinul lui Morse Hudson? Ciudat că mă întrebați asta, domnule Holmes. De ce? întreabă a achiziționat-o de acolo. A. Cazul începe să promite. Stai, stați, că devine și mai strană. Dr. Bernico, prevăzător, cumpărase două exemplare. Unul pentru acasă, altul pentru cabinetul lui medical. Așa. După ce a găsit statueta spartă acasă, s-a dus la cabinet. Și știți ce a găsit? A doua statuietă distrusă și ea. Nu-i așa? Tocmai, doctor, e parcă cineva își vărsase focul pe Napoleon. E, faptul că sunt distruse numai statuete cumpărate din magazinul lui Moase arată că furturile nu sunt motivate de niciun fel de ură împotriva lui Napoleon. Dar recunosc, fătașul are o metodă în nebunia lui. Mm -hmm. Dar de ce le sparge în așa Mă tem că nu vom putea afla mobilul, doctor, decât după ce vinovatul va fi în mâinile noastre și îl vom putea convinge să vorbească în mod coerent măcar câteva minute. Mm -hmm. Ane, nu -i cred că vom avea de așteptat atât de mult. <laughs> Sunteti să-mi am încrezător, domnule Hans. E, trebuie să plec cu tot regretul. La datorie, la ora asta? Scotland Yardul nu are dreptul să dorme niciodată? Da, te bună, doctor Iațu. Da, e bună, maestre. Dar ce și fii bun, maestru? Dacă mai ai noutăți în evoluția acestui caz, mă ales da, da. fii fără grijă, domnule Hans. Hey. Ce darere ai de trezilea la asta? Păr o istorie extraordinară, Holmes. Nu sunt sigur că Listred trebuie să conteze că făptașul e un lunatic. Ce vrei să spui? Psihiatrii francezi au elaborat o teorie despre ideea fixă, când un individ este urmărit exclusiv de un gând sau un obiect. E, cu timpul, îl obsedează zi și noapte. Mm. În acest caz, vinovatul ar putea ar fi cineva care a citit prea multe cărți despre Napoleon, nu este de acord cu rezultatele strategiei și, în lipsă de alt argument, îi sfădăm statuetele. Dar distrugătorul nostru pare să urmeze un tipar bine definit. Au da? fost necesare investigații îndelungate și precise ca să afle în mâinile cui au ajuns statuetele de la Morse Hudson. Unele se mai pun și mm -hmm. în solele de licitații. Nu mm -hmm. cred că un psihopat ar proceda astfel. E, atunci cum explici faptele? Nu ne explic. Mă nimitese să subliniez că făptașul lucrează foarte metodic. Da. Totuși povestea lui Lestrade prezintă și un aspect amuzant. Ce? <cute> Am un scurt mesaj pentru domnul Sherlock Holmes. Da? Am da, un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Holmes, personal de la domnul inspector Lestrade. Da, bravo? mulțumesc, mulțumesc. Este o acum. o uh -huh. Ea, această afacere, Napoleon, e o întorsătură mai gravă. Dar Și mai este Holmes? O crimă, Watson. Mi de pipe pe listă, dar nevoie de nostru. Aveți vreun uh, răspuns, nu, nu, dragul meu, uh, plecăm chiar în clipa asta. Da, vă mulțumesc. cale pe bicicletă și mă duc să comunica asta domnului Listred. Uh -huh. Ce l-am cu noi, o Deocamdată pălăria și bastonul. Și unde îl întâlnim pe Listred? La numărul 131, pe strada Pitt, la locuința domnului Horace Harker, în Kensington. Uh -huh. Nu avem de pierdut nicio secundă. Cum s-au petrecut lucrurile? Ați venit la timp. Chiar acum, domnul Harker, care ne-a pus în alertă, ne va explica mai amănânțit. Da, da vă rog să mă credeți, domnul inspector, pe cât de adevărat că mă numesc Horace Hacker, Nu știu ce să vă spun. De Ați trecut printr-o emoție prea puternică? Totul e prea nebulos. Știți, eu, sunt ziarist, lucrăz la Central Press și toată viața mi-a insistat ca oamenii să-mi dea informații clare, ca să le pot folosi în presă. E bine, fiat. acum când s-a comis o crimă chiar pe trepte de la intrarea la locuinții mele. Uh -huh. Nu știu cum să îmbrac faptele în cuvinte, nu știu. Uh, mortul a fost găsit la 2 metri de ușa principală, domnule Holmes. Domnul Holmes? Uh -huh. Domnul Holmes, în persoană, încântat. Ce o să se mai bucure cititorii mei că v-am cunoscut. Poate că după această surpriză mai fericită, vă mai veniți în fire și ne puteți relata afară. Am să încerc, inspector, am să încerc. Se pare că totul se concentrează în jurul statuietului lui Napoleon. De ce se asta? Vezi de, de domnul Holmes, vezi de-aia. Lucram la etaj, în biroul meu, când am auzit un zgomot. Nu i-am dat prea multă atenție, dar i-a urmat un zipăt. Un țipăt înfiorător, cel mai cumplit sunet pe care l-am auzit în viața mea, domnule Holmes. Și am fost și corespondent de război. Am coborât trei trei și am găsit fereastra larg deschisă, iar statueta de pe cămin dispărută. Nu mai era. Ce credeți că l-ar putea îndemna pe un spărgător să-și riște pielea pentru statuieta? Nu mai am niciun mic niciun, domnule inspector. Statueta era lipsit de orice valoare, nu Ce s-a întâmplat după ce ați descoperit dispariția statuetei lui Napoleon de pe cămin? Era evident că hoțul ieșise pe fereastră, așa că am fugit la ușă cu speranță că o să-l pot ajunge și la primul pas pe trepte, dacă sacât faci să cad peste un cadavru, domnul Holmes. viețul omului, chiar pe locul acela. Am sigat după ajutor, pe urmă, spre rușinea mea, probabil că am leșinat, fiindcă în clipa următoare am văzut figura unui polițist. Mea, doar, pe... Ai vreo idee cine este cel ucis? Nu, nu, nu, nu l-am văzut niciodată, nu-i nu-i cunoaștem identitatea și nu avea nimic în duzonare decât această fotografie uzată, dorită, dorită, pot să văd? Da, sigur, sigur. Dacă doriți, pot să vă și las până mâine. Da, vă mulțumesc pentru adenție. E, și ce s-a întâmplat cu statueta, domnule Harcă? Păi spune am, la -am, la am Cu câteva minute înainte de a asosiei dumneavoastră la locul crimei, am primit dești. Statueta a fost găsită în curtea din fața unei case pustii, la numărul 125, în josul străzii. Era făcută Sanders. E, pe legea mea, domnule Holmes, mă simt complet depășit de a asta, nu am niciun indiciu. Da, Na, este drept că avem de străbătut un lung drum, dar am și căpătat câteva repere care ne orientează supra direcții de urmat. De exemplu, criminalul nu a sfârșit statueta în casă, ci a alergat josul străzii la acest scop. Probabil că era speriat de omul pe care l-a ucis, nu? Da, da, asta ar putea explica această comportare curioasă. fără îndoială, că este o ipoteză care se poate susține, dar va atrage atenția că în fața casei părăsite se află un felinar. Este singura lumină pe o distanță de zeci de metri. Ah, sigur, acum că mi-a atras atenția, observ acest detaliu. Dar stați o clipă. Statuita doctorului Bernicot a fost pulverizată tot în apropierea unui lumini. Mm -hmm. e, domne domnule Holmes, cum legăm între ele aceste fapte fără sens? Ne mulțumim să le ținem minte, le înmagazinăm și le păstrăm pentru o viitoare utilizare când vor căpăta sens. Mm -hmm. Ce propui să facem acum, Listred? Mm -hmm cel mai bun mijloc de a ajunge la o soluție, e să identificăm victima asta, ar trebui să fie destul de ușor. După ce o să știm asta, cred că o să avem un punct solid de plecare pentru a afla ce căuta în Pit Street și cine l-a ucis. Nu sunteți de părerea, no? domnule Holmes? Nu mă a să-ți influențez ancheta <laughs> Eu sugerez ca dumneavoastră să-ți drumul, iar eu o să-l trasez pe al meu. Și putem să ne comparăm semnările făcute asupra cazului, la mine acasă, în Băcăstât, mâine, să zicem, la șase seara. Îți convine? Splendid! Ah. Splendid, domnul Hans. Atunci pot să fiu mâine la șase la locuința dumneavoastră și... sper că nu cu mâna goală. să mă zimați. Ne așteaptă multe ore de muncă intensă. Înainte de a ne despărți domnule Harker, să nu uit, unde ați cumpărat Napoleonul dumneavoastră? Statuleta, de la magazinul fraților Harding. Ah, pricep. Haide Watson? Da. Încotro, Holmes? E, unde le-am putea duce? Tocmai. La magazinele Morse Hudson și frații Harding. Să vedem ce de asemenea preț acestor simple statui de ștuc. Încât cineva este dispus să o moare mai să pună năra pe ele. Noapte bună, domnule Har. Noapte bună, domnule Holmes. nu bună, domnule Har. Noapte bună, noapte, noapte... bună. Trebuie să fiu complet în fire ca să scriu despre această crimă al minte Tocmai eu o să pierd ediția de dimineață și o să fiu în trecut de confrații mei. Tocmai eu care am fost și corespondită de război. <fie> Firește, plictisul lui Holmes a fost anulat cu desăvârșire. i a luat locul o mare hărnicie încât dimineața următoare l-a găsit împreună cu aghiotantul său credincios, doctorul Watson, la atelierul firmei Gelder și fiii. Vă să zic că dumneavoastră ești contramaistru aici, dumneavoastră. Da, așa e. Ce vreți, după 30 de ani de muncă am dovedit și eu că știu câte ceva. Splendid, splendid. Poate că știi atât de multe încât ai să poți răspunde la câteva întrebări pe care ți le vom pune eu și prietenul meu. Dacă sunt în stare, cu plăcere interesează statuetele care ne înfățeșează pe Napoleon, lucrate aici pentru magazinele Morse Harton și frații Harding. Fice. Să mă gândesc puțin. Multe prăvălii londoneze vând statuete ale Corsicanului, dar aici s-au făcut șase, câte trei la fiecare din cele două magazine amintite de dumneavoastră. Era ceva neobișnuit în aceste lucruri? Nu, erau făcute cu aceeași matriță, identice în toate amănuntele. Da dacă nu mai aveți alte întrebări... E, nu, e, nu, nu, nu, să fotografia, de da. el Îl cunoașteți, Ah, Aaa, Bepo? Da, domnule. E un nemernic. De unde aveți o. fotografia? A fost găsit în buzunarul unui individ omorât în împrejurări enigmatice. de ce spui că e un nemernic? A lucrat aici. E un sculptor iscusit. El a lucrat statuetele cu Napoleon. Dar a înjunghiat un om în stradă. Orm a fugit aici unde l-a înhățat poliția. A stat un an închis. L ai mai văzut de atunci? Nu, și nici nu vreau. Dar un văr al lui mai lucrează aici. V-ar putea spune unde dați de bec. Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Mulțumesc pentru toate informațiile, poți da. pe care, Da. Bună ziua. <laughs> Măcar știm cum îl cheamă pe individul din fotografie. Da. Asta confirmă ipoteza mea. Care? Victima e tot sicilian și precis că îl urmărea pe Bepo ca să-l lichideze. De unde ai dedus acest lucru? Fotografia e împunsă cu acuri între ochilor și al inimii. Și? sicilienii ignoranți procedează așa cu fotografiile dușmanilor lor. De obicei, cu o figurină de ceară, dar omul nostru, neavând așa ceva, s-a mulțumit cu o fotografie. Da. Acum avem ce să-i spunem lui listră da. nu? A, poate că și el are. În orice caz de în Baker Street, la șase, să ne grăbim. Ah, Listrăt, văd că dat Da, da. da. Mi-a deschis ce-ați descoperit? De Cred că Watson și cu mine am făcut ah, azi o treabă bună. Da, inspectorul a vizitat cele două magazine și atelierul unde au fost turnați cei șase napoleoni. Exact. Iar în rezistă de la Frazii Harding am aflat și cine a cumpărat ultimele două statuiete rămase întregi. Tocmai. Uh, doamne, Holmes, vă urmați drumul, dar nu veți ajunge nicăieri urmărind aceste statuie. Crezi? Așa? <laughs> și cum privești dumneavoastră situația? Întâi am identificat victima asasinatului și am găsit și mobilul crimei. Splendid, victorie completă! Lasă o zi cum ați rezolvat cazul la de repede. Da, numele mortului este Piero Vanuci. Apași cunoscut și urmărit pentru multe încălcări ale legii, dar ne scăpasse. Foarte <laughs> interesant. Și de ce a fost ucis? E clar! Probabil că și-a înșelat un complice și i-a plătit cu viața. O istorie banală, domnule Holmț. Și da, cine da, crezi că da. e ucigașul? Tipul din fotografie ruptă pe care v-am dat-o și Nu o să se poată ascunde multă vreme. Mâine pornesc o vânătoare în toată țara după el. Ei, ce ziceți? Hipoteza e plauzibilă, dar nu explică de ce au fost fermate toate statuetele acolo. Da-ne încolo, bine. noi închetăm acum o crimă ceva mult mai serios decât niște bieți Napoleon distrus. Și care e următoarea dumneavoastră acțiunii, inspectorii? Mâine, mobilizez ha. 50 de agenți. Ei, o să ne coste ceva o steneară, dar precis punem mâna pe păpaș. E, uh -huh. uh -huh. Dacă vii cu mine la noapte, cred că te pot ajuta să-ți prinzi omul într-un mod mult mai simplu. Da? Admit că pot să mă și înșel, dar merită să încerci. Și unde ar trebui să mergem? În Chiswick, la locuința doctorului Josiah Brown. Ha! Alt doctor! <laughs> Ce legătură mare și el cu cazul. Este Pe posesorul uneia din cele două statuete cu Napoleon rămase din lotul lucrat la firma Geller. Dacă nu sunt prea optimist, ucigașul va încerca să o fure. Și dacă vrei să ne însoțești listrăt, îți sugerez să iei un revolver. Trebuie să fii foarte precaut când te duci să arestezi un ucigaș. La căderea nopții, cei trei anchetatori se află în grădină, îmbăluită în umbră Dr. Lee Brown. Ei, domnule Holmes, aștept o oră fără să ne explicați de ce. Răbdare, inspector, răbdare. Bepo poate să apare chiar acum. Ce treabă avem noi cu Bepo? Este omul care a furat și sfârămat cei patru Napoleoni, l-a ucis pe Piero Vanucci și ne-a adus pe noi în grădina asta. Da? unde ați aflat numele lui? De la conducerea firmei e bey, De ce nu mi-ați spus mai înainte? Dremea, am doi agenți la la și bine, E bine să prins criminalul asupra faptului de poate trebuie să apară ca să fură încă un Napoleon. Doamne, când îți dai seama că Napoleon n-au nicio legătură cu crimea? Asta trage? e strașnic. Eu îi foarte important. Îți amintești când ai vorbit despre Diamantă Borghea? Eu cred... Știi, știi, știi, șt. De ce repine cineva? Ai găsit ce cautai, Beco? Ce nu știți, dar Beco? Uh, uh, Am adus și cătușe. Uh, uh, uh, uh, ești grozat. Da. Știi ce cautai? Da, exact. Știu. Și cum ne-ai găsit aici, știu acum unde este obiectul. Eh, fii, e, ești și mare, ești. Ce mai? Da, da o să, cum să ne vei cu buzele uflam. Ai gata, te sună goarbă. Ai timp să explici totul judecătorului. Inspector, ai grijă? E un individ primejdios. Îl pun bine la pocreală. Tot nu înțeleg cum ați reușit, da? Vă mulțumesc pentru ajutor, domnule Holmes. Haideți! Haideți! Lister! Dacă vin mâine la ora 6 la mine acasă, îți să-ți ofer finalul și explicația acestei afaceri. Voi fi punctual, domnule Holmes. Holmes, Holmes mă uimești. Cum de știut că Bepo caută ceva tocmai aici? Și ce-i povestea cu Diamantul Borgia? Vă, dragul meu, oață, am avut o zi tare obositare. Dar da. promit că-ți explic totul mâine. Mm. Mm. Dar mai întâi trebuie să trimit o telegramă. De ce? Bepo e prins, încheta s-a terminat. No, deloc, oață, deloc. Și de mai trebuie să clarificăm o treabă foarte importantă Amine. înainte de a socoti cazul rezolvat. De ce treabă urgentă ai ca să fii telegratie? Cum așa? Sunt cumpăr și eu, un Napoleon. Domnule Holmes, n-aveți decât motive să vă felicitați. Bepo e închis cu șapte lacăte, datorite muncii stăruitoare de puste de dumneavoastră. A recunoscut că era complice cu vanucii la diferite spargeri. Precis că nu s-au înțeles la împărțirea prăzii și așa au ajuns la încăierare. Ați lămurit cu el ce necaza va pe Napoleon? Da, o să se facă lumină la proces. Ce părere aveți, domnule Holns? Nu cred că trebuie să așteptăm atât de mult. Aha. Cred că o să primim răspuns la toate chiar acum. La poftiți, furtilele de nevoie! La, am primit seară la 10 telegrama, domnule Holm, și trebuie să mărturisesc că sunt cam încurcat. De ce? Mâine da, uite, scrie: Doresc să cumpăr o statuetă a lui Napoleon aflată în posesia dumneavoastră. este dorința mea cea mai sinceră, domnule? Da, și, și chiar doriți să plătiți 10 lire pentru ea? 10 lire, cifra e exactă. Atunci, poftiți statuit. Iată și banii dumneavoastră. Da, vă mai rog să semnați o hârtie prin care declarați că orice valoare legată de statuetă, îmi revine. Este o simplă precauție, dar eu lucrez crez metodic. Dar poftim și semnătura. Vă conduceți cum doriți afacerile a dumnei Holmes. Trebuie să vă mărturisesc că am luat statueta de la magazinul frații Hadding, colire. Da, așa o fi, mai păcărește omul. Da, vă mulțumesc și poate nu mai venem. Oricând veți dori să mă încheiați asemenea târgul, sunt la dispoziția dumneavoastră amănoare. Dragă, Aveți capricile dumneavoastră, domnule Hansa. Dar de ce nu v-ați cumpărat cu 10 lire o pipă de fildeș? Dragă, restret, cred că mica mea investiție se va dovedi foarte rentabilă. Ce, și faci, doar nu te-ai molipsit de la mania ăștia, nu? Domnilor? Am se să vă prezint diamantul Borgia. Ah, alte mii de pipe. Extraordinar! Cine ar fi crezut afară de dumneavoastră? De deci, la începutul acestui caz, era evident că un criminal priceput Caută cu stăruință ceva prețios. Ce te-a făcut să naționezi astfel? Faptul că Beppo nu spărgea decât statuete cumpărate de la magazinele morse Hudson și frații Harding. Eh? Ah. Asta m-a pus pe pista justă. Pe urmă, vă amintiți cum a spart statueta domnului Harker lângă singurul felinar din zona aceea? Da, da, da, da, așa e. Ce ape are piatra asta? El sigur, sigur, și Napoleonul, dotul libernic, la spartângă obișnuit. Exact, exact. De ce exact. deci avea nevoie de atâta lumină, Bepo? Doar dacă umblă de pe un obiect care trebuia să fie identificat cu grijă. Dar care anume? Ristăl, ai pomenit de cazul Borgia așa am făcut legătura. Îți amintești camerista bănuită de furtul diamantului, se numea Lucreția Ponti, văduvă. Hmm. Dar înainte de măriti, o chema Vanucii. Da, a... da, sigur, e drept. Am aflat că avea un frate, dar cum nu am putut stabili nicio legătură între ei, am părăsit pista. Da, eh. acum a ieșit la lumină că Lucreția trăia cu Bepo, care a terorizat o ca să fure diamantul. Când fratele ei, acest uh, Vanucii, a prins de veste și și-a cerut partea, el a fost ucis de Bepo. Dar cum de a ajuns diamantul în statueta lui Napoleon? Simplă, o azi, Că îți amintești? de la Gelder, ne-a spus că Betot urmease statuetele. Ne-a mai spus că poliția l-a arestat chiar acolo. Da, da, ne-a dat și această informație. Da, sigur, și știa că poliția ar putea da de diamant. De aceea, inspectore, n-a avut altă soluție. A presat diamantul în pasta umedă cu care lucra. Așa a ajuns piatra în unul din Napoleone aflat în uscătorie a atelierului. Probabil că abia a avut timp să acopere gaura făcută cu ștuc proaspăt când a picat poliția și l-a înhățat. Cât a stat el închis, Napoleon s-a prin Londra. După ce a ieșit din închisoare, Beb a descoperit cine a cumpărat statuietele și le-a furat și spart sistematic rând pe rând. Din fericire, am pus mâna pe el înainte de a fi găsit diamantul. Dar cum ați putut fi atât de sigur că va încerca să fure statueta lui Josiah Brown și nu pe cealaltă? Josiah Brown locuiește în Londra. Domnul Sanderford de la 30 de mile și trei le sosesc în orașul lui la prânz sau la mizunopții. Ori nu puteau conveni lui Beppo. Domnule Holmes, ați rezolvat întregul caz ca pe o partidă de șah. Sunt fericit să vă strâng mâna. Dragul meu... Ai văzut scântei de lumină acolo unde noi doar bâșbuiam în beznă. Acum mă duc urgent să uh, dau diamantul la Scotland să-l pun în sef. E, e un tezaur național, n-aș vrea să-l pierdem a doua oară. No, nici eu, nici eu. Vezi, inspectore, la început considerai această închetă prea neînsemnată ca să-mi pomenești măcar de ea și vezi la ce rezultate ne-a dus? Așa că te rog, te rog, listrez. Dacă ți se mai ivesc asemenea treburi mărunte, nu ezita să mi le încredințezi. Ați ascultat Sherlock Holmes și cei șase Napoleoni.